Bueno, primer de tot eh, volia donar una, una notícia que és el, el canvi del coordinador de, de, de joventut del Consell Comarcal. Com bé sabeu el coordinador aquests anys ha sigut en, en Jordi en Jordi Claperols eh, que en aquest moments ha volgut anar a l'empresa privada i vull agrair a través del Consell Comarcal i públicament el, el servei i, el, i tota la feina que ha fet en Jordi durant tots aquests anys. Eh, és, és un, és un un amic. Eh? Aquests anys que hem estat aquí ha sigut un amic per tots i jo aquests dos anys que he estat amb ell eh, ho he viscut intensament i crec que val la pena agrair des del Consell Comarcal i la de Joventut tota la feina que ha fet en Jordi. I presentar-vos el nou coordinador de joventut que tindrem aquí al Consell Comarcal, que és en Joan Salelles. Ell ja era un tècnic, ell, ell ja era un tècnic compartit. Que hem volut, i aquí al Consell Comarcal hem cregut convenient, que ell ja amb l'experiència que té, doncs serà el coordinador dels tècnics compartits que tenim aquí a la comarca. Eh? Que en principi en tenim 4 eh? per tots els 22 municipis que tenim de contractació de tècnic compartit. 24, 24 ara? Anem pujant perquè els, és una cosa que els, els, hi, els, hi, els hi va molt bé als municipis que no poden tenir un, un tècnic de, de joventut. Dit això tornem una altra vegada al quart any ja de presentació del projecte el Projecte Ocupal, un projecte estrella en l'àrea de joventut de, del Consell Comarcal que van començar amb una prova pilot i ja, fem el, ja està consolida, consolidat no consolidat consolidatíssim, eh? on eh, tenim eh, agafem nois eh, que no han tingut l'oportunitat de seguir els seus estudis i no tenen l'oportunitat de, de treballar que fem i els, eh, els hi ensenyam un ofici. Per eh? aquest any aquest any són eh, 44 joves hem ampliat eh? l'any passat en teníem eh, 42 enem ampliat a 44 eh? dels 90 inscrits. d'aquests 90, 90 inscrits els que, els que resten els que no han pogut entrar, no, no, els, hem, no els hem dit que no, que no poden, no poden eh, venir al projecte global sinó que els hem derivat, com bé sabeu, a l'Ajuntament de Figueres amb un conveni que tenim amb el programa de joves per l'ocupació eh? vull dir que nosaltres eh, aquí al Consell amb aquests 90 inscrits d'aquests joves doncs els hem derivat eh, en, en el programa de, de joves per l'ocupació vol dir que l'any passat n'hi havia 84 del reste també els vam, els vam repartir no, no són joves que quedin eh, desemparats eh? Les etats compreses són entre, 16, 16 i 20 anys i aquest any farem, com, com hem fet els altres anys tres grups. En principi hem fet un grup de comunicació Iduvisual on dica que, que els ensenyem és que eh, tots aquests grups tenen un monitor i fan una, una pràctica fan una, pràcti, una, una pràctica. Eh? Vull dir, és molt, molt, molt, molt activa aquesta, aquesta, aquesta vegada. Fem tres grups un de comunicació audiovisual que el fem aquí a la Fundació i Nicolau. on els, el grup aquest sabrà eh, els ensenyarem i faran pràctiques en tema de community manager en xarxes socials, no a nivell d'usuaris, sinó a nivell de, de community manager que en aquests moments les empreses es ho creciiten que rectivi tot el tema de tot el tema de les de les, de les xarxes socials no solament això, també els ensenyarem a com, com fer un currículum com presentar-se a una empresa i tot això també, aquests, aquests nois servirà amb els altres tres grups que els ajudin a fer aquest currículum i ensenyar-los veure com es presenten a de l'empresa un altre dels grups que aquest l'any passat va tenir molt d'èxit és el de Manetes eh? agafem un, un d'aquests grups eh? dels 44 ja us passarem les dades, eh? agafem eh, uns grups i anem a fer pràctiques eh, de, doncs de fusteria, de lampisteria, de pintura, de peleteria, evidentment amb un monitor, eh, i anem a diferents municipis de la comarca. Eh, en aquest, aquest any anem a 22 a 22 municipis. Eh, amb això he molt d'èxit en els municipis perquè, com bé sabeu, el tema d'inversions en els municipis està molt... molt està a zero, eh, i hi ha moltes, hi ha moltes mancances. Doncs nosaltres aprofitem que no volem fer-ho teòric, volem, volem que la gent practiqui i els, els municipis s'han ofert eh, doncs, eh, mira, pintar el cementiri, eh, a dissenyar cartells per la llar d'infants, eh, col·locació de vorades de formigó, tota una sèrie de feines eh, que els municipis ens han demanat i nosaltres anirem allà a fer les pràctiques que ja van començar, el, el dimarts mateix ja vam començar a fer. Un d'aquests municipis que crec que val haver pena citar-ho i per la seva importància que ens han dit d'anar-hi i creiem que això ens fa més valor, és a Cadaqués. Anirem a rehabilitar el corral de la Gala, un, un, un lloc on endalí la Gala anaven, eh, i naven, i s'ha de rehabilitar, i l'Ajuntament de Cadaqués ens ha ofert aquest espai. Això ens crea una molt bona importància per dir, ostres, Tenim el valor aquest de dir que no, no, eh, no som no eh, ningú, o no. Tenem no. el corral delegada de la, Gada, la realitat amb tema forestals tot l'exterior. Eh? A part també d'anar a Vilafant a arreglar uns mòduls d'esquait, a l'armentera a pintar unes tanques, arreglar-les. Vull dir que els municipis de l'any passat, aquest any hem tingut molta demanda i anem a 22 municipis. No, eh? I un altre dels, dels, eh, dels grups que fem que van fer a, a través de la, de la... quan va passar del foc a que, que ho vam fer i hem anat continuant és el de forestals. Eh? Creiem que és un... Eh, aquí, que tenim eh, molta superfície forestal, creiem que és un, una, una cosa de futur i creiem que val la pena continuar amb el tema de les, de la, dels, dels forestals. Eh? Eh, anar, a podar, anar a podar a Oliveres anar a fer, tot de, tot fer actuacions en els, en els municipis on, de, on tenen tot d'espais de, de, per, per utilitzar aquests nanos d'on te venen? Pues de tota la comarca eh? de Figueres, Garriguella, Castelló Empúries Vila Bertran, Parlada, Vilafant, Llançà Vila Sacra, L'Escala, Roses Sant Miquel de Fulvià, Vila Maniscle i Purvou eh? som pobles fixats que estem de, de, tots els, de tots els municipis D'on venen? Pues venen de l'IES, del CRAE, dels serveis socials, del jutjat de menors, venen de pares que ens demanen que venen i, i volen que els seus fills vinguin a inscriure's eh? i mostren molt, molt d'interès. Tant d'interès que amb el lèxic que vam tenir l'any passat que dels 42 joves que van començar van acabar tot, tot això 32 i d'aquests 32 podem dir que sis participants han tornat a estudiar a través de l'IOC 4 eh? més aquest curs eh, vull dir que daquests són 10 que han volgut tornar a estudiar i no solament això que mentre vam, vam estar fent el, el, el projecte ocupal dos d'aquests van estar treballant amb empreses eh? van, empreses van demanar gent i van estar treballant remuneradament amb empreses va haver-hi dos que van fer l'esforç de, de, de fer-se autònom d'aquests dos, en va haver-hi un que sí i l'altre està treballant en una altra empresa i creiem que, que té molt d'èxit. Eh? Per què? Perquè eh, les empreses en aquests moments estan eh, amb, volen gent eh, productiva, volen gent que treballi i que tingui, sigui proactiva i veuen que aquí eh, els, els nois que, que agafem tenen interès. Eh? Tenen interès tant estudiar o treballar. Eh? Vull dir que poden, poden tenir un, un, valor, un, valor, un valor de futur No solament ens quedem amb, amb, amb els oficis Creiem que eh, també s'han de fer xerrades eh? I aquest any en farem, en farem quatre xerrades Em eh, van fer l'any passat d'aquestes xerrades I també van ser un porfittoses pels, pels nois <coughs> Em van fer dues xerrades amb els Mossos On els Mossos van venir... A fer una xerrada sobre, sobre el trànsit, sobre, sobre tot, el, tot el tema de, tot el tema de, de, de drogodependència, va ser, molt, va ser molt profitós. També en farem una que creiem que és molt important en aquests moments, és una xerrada sobre violència de gènere. Crec que els joves, i amb les estadístiques veiem que els joves eh, avui en dia la violència de gènere està molt, per desgràcia, és un tema que ho tenen molt de banda i creiem que val la pena que els nois, aquests 44 nois tinguin una serrada sobre violència de gènere i una altra que també d'emprenedoria que vinguin gent que són emprenedors i vegin que es pot fer eh? des, de, des de zero es pot arribar a ser un emprenedor o un empresari eh? vull dir, llinant aquestes quatre serrades dos, de, dos dels Mossos una i una d'emprenedoria de, de, i l'altra violència de gènere que creiem que és un valor d'afegit que ens interessa moltíssim que el joven ho, ho tingui. I una altra de les activitats que farem és l'hora ocupal. L'hora ocupal és que venen empreses reals aquí a, a fer entrevistes, a fer entrevistes a, a aquests nois.mé més, eh, emprenyat que hi ha és fer una entrevista de treball amb una, amb una empresa. Doncs aquí els hi donem l'oportunitat de que vinguin empresaris reals, a fer pràctiques per fer una entrevista de treball. Eh? Són aquestes coses que, que, estem a, que farem aquests, aquests, aquests mesos amb el, amb el projecte ocupal. Creiem que és un, és, un, és un projecte que el presentem nosaltres a tot, a tot Catalunya i té molt d'interès, i crec que altres comarques i altres, altres zones de altres zones de, de Catalunya ho faran i crec que és d'interès. Sabem que hi ha altres, altres espais, eh? el PQP, hi ha els PQPI, joves per l'ocupació, però creiem que val la pena que el Consell Comarcal, a través de l'àrea de joventut, aquests joves que tenim aquí a la covarca, aquests 90, que no han tingut l'oportunitat de continuar els estudis i no tenen l'oportunitat de treballar, doncs que tinguin, tinguin aquesta, aquesta oportunitat. Volem agrair, evidentment, a la Direcció General de Joventut i tots els ajuntaments de la comarca, eh? aquests 22 ajuntaments, eh? us donaré la llista, Port del Selva, Camallera, Sant Climent, Boadella, Purbou, estat Nevata... De... Són, 20... ah, són, doncs, són, són, són 20 municipis, també volem agrair al Consorci Castell de Sant Ferran, el SOC, Eh? a la cooperativa Fosterra, Terra, al servei català de trànsit els professionals de l'àmbit social, educatiu i econòmic vinculats al Consell Comarcal i altres institucions del territori res més, i també agrair els monitors evidentment que tenim aquí els, aquí a la, la, la casa que ajudaran aquests nois una cosa també vull fer l'incís, ja els hi veig els nois eh? aquest projecte ocupal és per a ells eh? que, hi mostrin, que hi mostrin força interès ja està, si voleu alguna pregunta d'alguna dada estic aquí a la vostra vam començar el dilluns un altre dels llocs que i anem fent també és el, consell, el Castell de Sant Ferran eh? que també fem. seguirem fent sí, sí. Eh? hem tingut molta, molta acceptació eh? que... fins i tot els, els... Els alcaldes que estan en al territori ens han demanat gent, eh, nois, que estan per allà al poble i diu «Ostres, a veure si hem fet eh? 44, el pressupost no ens ha estan... no permès, però aquests, aquests el reste, se'n van anar joves per l'ocupació i estaran tots». Eh? Si voleu fer-me'n per als joves, eh? Bona, doncs, en primer lloc, dic que estem molt contents, satisfets d'estar perquè com ja hem dit, som escollits evidentment que encara que no fóssim escollits hauríem estat eh, ocupats però és una oportunitat hi ha dir, tot, tot prototip de, de joves gent que no té l'ESO, gent amb l'ESO gent que ve batxillerats i estem molt contents d'estar aquí vull dir no... la veritat és que és una oportunitat no és, no és qualsevol cosa de dir que són tres mesos no? vull dir, és una cosa seriosa ja que anar a reformar a fer una reforma a Cadaqués una reforma forestal i tot això ja, ja et dona una mica de, de renom al projecte ocupal no? i res més per la meva part, per la meva part perdó. Si em teniu alguna pregunta ja està Val, jo em dic Josep El Magidi tinc 19 anys sóc nascut aquí, aquí Figueres Visc a Castelló d'Empúries, estudiava a Castelló a l'institut, vaig fer primer i segon de batxillerat, el segon de batxillerat no em va anar gaire bé, i bé, no vaig fer res i aquest any em vaig trobar aquesta, oportuni aquesta oportunitat, em vaig apuntar-hi i aquí estic, aprofito al màxim, res pues, més. Jo me llamo Ávimoel Fuentes, Eh, tengo 18 años. No no hacía estaba en casa, no hacía nada. Y me llegó una carta a casa y me y vi que tenía esta oportunidad de, de, de, de lo del Locualt. Y decidí aprovecharla ya que la tenía ahí. Y ahora pues estoy aquí. Estoy aquí pues aprovechándola. Y por lo que veo Siento que voy a disfrutar mucho haciendo esto porque porque me, en verdad me siento que me está... Aunque llevemos poco tiempo que hayamos empezado, siento que me, que me va ayudando poco a poco y voy comprendiendo mejor las cosas. Y bueno, no sé. ¿Cuántos fueron a tener la carta donde los padres se van a inscribir? No, lo decidí por mí mismo. Ah, bueno. Si me dijeron que había llegado una carta... Yo cogí la carta y dije, pues, ya que la tengo aquí, pues aprovecho. ¿Y cuántas cuan, de los estudios? Eh, termi no terminé el cuarto de ESO. Y el año pasado no lo terminé. y Claro, este año cuando comenzaron las clases no podía porque ya tenía 18 y no me dejaban repetir. Así que, bueno, no estaba haciendo nada. Estaba en casa. i a quines perspectives del futur teniu? Que voleu dedicar un cop acabat al cost? Quin, no sé, no. Bé, jo vull afegir també que una vegada acabat el, el projecte és tan important seguir formant-se o trobar treball. Vull dir, és un, jo en el meu cas estic fent el de comunicació i audiovisual i tant de bo m'acabi il·lusionant i pugui trobar un, un cicle formatiu de, de comunicació o no sé fer unes oposicions per acabar bachillerato o probar bueno, la ilusión de, de ser estudiante, que es tan importante como trabajar. Sí, por mi parte igual. Eh, pues también estoy haciendo comunicación audio, audiovisual. Y pues al terminar esto tengo pensado seguir estudiando, intentar sacármela eso porque no quisiera quedarme así. Y, y no sé, ya veremos qué pasa luego, tengo que decidir todavía qué es lo que quiero hacer porque todavía no lo llevo muy claro, pero espero que esto me ayude en un futuro.